Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Wa Alamin Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu kwa kuofu be hii tukapo pamoja na sura al-Buruj sura ya 85 sura 85 ambayo imekusanya aya na mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema was-samaa'i zaatil buruj wal yawmi al maw'ood washahidun wa, wa mashhud latub'athunna thumma la tujiduzabuna Maan yake ni kwamba ana Mwenyezi Mungu na apa na mbingu yenye sakal zinazozungukiwa na juwa na mwezi wa leo ni na siku inayowalikiwa siku ya kiyama ambayo watafufuliwa viumbe wote wahesabiwe na walipwe kwa mujibu wa matendo yao. Washahidim wa shahidi na mashuhuda. na hapa na shahidi na mshuhudia. Shahidi ni malaika, mshuhudiwa ni binadamu aliyokuwa akiyafanya mambo mengine mazuri mengine mabaya. Akiwa ya akijiona kwamba haonekani lakini shaidi yupo anamshuhudia qutila ashabu al jibu la viapo limefichwa maana yake mtafufuliwa, mtaisabiwa na mtalipwa lakini kutokana na ukaidi ya wanadamu kutila wamelaniwa ashabu al wamelaniwa watu waliokuwa wachimba mahandaki ya kuadhibu waumini wanaojitangazia imani zao kwa mwenyezingu Mungu an-nar zati al-waqud mahandaaki yaliokuwa kwa kishomoto kulikuwa kirepuka vyake makuni mawe baruti idhhumu alayha quud wa lilani mapale ambapo wao pembezoni mwaake walikuwa wamekaa kuangalia na wanavadhibika waumini wanaotumbukizwa humo bahumala maya faaluna na wao watu hao yule wale mabaya waliokuwa kyafanya bila muumini na kuwafanya waumini shahidi wakishuhudia wa kyafanya kwa ushahidi kabisa wamana ka muuminihum nahawa kwa wakiangamiza waumini hao illa an yuuminu billahi alaziz alhamid ni kwa sababu ya kuwa ambao waumini wa mwenyezi Mungu za kushinda na kusifika الذي له ملك سموات والارض امباي نiliki yake kufal mwaningoni na ardini wallahu ala kulli shay'in shahid mwenzengo mbaye juu ya kila kitu ni shahidi inaladhina fatanu almu'minin haqqa yawana walawatesa waaminu wa kiuma walmu'minati na'minu hakike thumma lam yatubu kisha hawakutubia watapatwa na adhabu ya jahannam na meshawathbitiki adhabu ya kuungua inalathina amanu wa aamalu salihat na hakika ya wale wale wa muamini Mwenyezi na mtume wake na vitabu na malaika wakaamene siku ya mwisho na wakaamene Kadari ya Mwenyezi ya khair na shari lahum jannatun tajri min tahtiha alanhar wa aminiha hao meshathbitiki na bustani ina chini yake na maji ya mito thalikal fawzul kabiru nahuko ni kupanikiwa kikubwa allahumma janna minan faizin in nabat sharrabika nashidid hakika patilizo la mola wako ni kubwa innahu huwa yubdiu wa yu'id naende mwandilizaji ndiye mrejeshaji wahuwa lwadudu waludud naende msamheevu na mpenzi Tulhar Shil Majid mwenye kuemiliki arshi tukufu Ilioko wingo wa saba. Faro le ma yurid mwenyezi ni mtendaji kila anayolipenda. Al ataka hadithul junud. Kwa hakika Muhammad alishakujia habari ya masakari ya wa jeshi waliokuwa waasi wakimhasma Mwenyezi Mungu na mitume yake. Pharaoh wa Thamoon. Kasi la nyeveli na la Firaona. Na bani thamudi bali lazina kafaru fi takdhib bali makafiris zote bado wanashikilia tu kukadzibisha ukweli wa Mwenyezi wamo wa amato thabit mabaki katika kadhibishaji wa maelezo ya mwenyezingu Mungu wa ta'ala wallahu min wara'ihim muhid lakini mwenyezi nyuma yao na mbele yao amewadhibiti hawa wa wa wa kwenda mbele wakakimbia wale hazardu kulinyuma wakakwepa bali huwa Qur'an mjeed bali hichi ni kisomo kitukufu fi lahu mahfuz kile hifadhiwa katika ubao ndio hifadhiwa Allahu azim